Antzerki asteara laster izango da, ezta? Ez dakit ziur, baina datorren astean dela uste dut. Ze pena, datorren astean bada ezingo naiz ez, Joan. Arratsaldeko txanda dut lanean. Astean zehar ezin baduzu, asteburuan joango gara. Menditaldearekin asteburu pasa joateko izena emandanago. Toki guztietan izena ematen baduzu, ezin guztietara iritsi. Gauza guztiak batera jartzen badituzten, nola ba? Tira, tira. Antzerki astea galtzen baduzu ere. Ez zara gabe geratuko, ia hostiralero izaten dugu eta antzeslanen bat ikusteko aukera. Arrazoi duzu bai, ezin gara zu joango zara datorren azteko etara, ez da? Aukera hori izan da, ez naiz etxean geratuko, alba dut, ez dut bat bera ere galduko.